А люди? Звичайно, я далекий від примітивного поділу. Чорні метали і благородні, простий люд і еліта, але повинні ж бути якісь фундаментальні цінності, золотий фонд нації, чи я там знаю. У 40-му році Гаврило Панасович, ставши директором цієї агростанції і практично вперше в житті отримавши якусь реальну владу, Одразу ж вирішив докласти всіх зусиль, щоб повернути професора Черкаса на Україну, в його природне лоно, в його колиску і судьбу. Солідарність знедолених. Вірні люди підказали йому, де мене знайти, а він сам приїхав за мною і заявив, що не може повернутися без професора Черкаса. В евакуацію я поїхав уже як професор сільгосп-інституту і водночас завідуючи лабораторією ґрунтознавства у цієї станції, тобто приблизно у теперішній моїй ролі. Гаврила Панасовича, на жаль, мобілізували до армії. Це його врятувало від доносу якогось ковбасенка. Я ж сказав, так ми прозвали Щерицю. Цей громадянин Заповзявся стати рекордсменом у доносах ще до війни, здається, не перестав мріяти про нові спортивні подвиги і тепер, підкопуючись під директора Паталашку. Ремонтна свинка? На жаль, на жаль. Ми стаємо свідками деградації людського роду. Цілком ймовірно, що найперша причина цього – безсилість людини перед мертвою стіною державності. Ось ви кажете, що я міг перед військовою машиною, а я скажу, а що могли ми перед машиною державною? Себе самого можна принести в жертву, можна стати на вогнище, як Джордано Бруно, можна, як Галілей, вдатися до хитрощів, уціліти, щоб врятувати істину в собі, зігнутися, але не зламатися. Та все це, коли йдеться про тебе самого. А коли треба помогти ближньому, захистити знедоленого, плем'я вчених, на сором і нещастя виявилося боягузливим аж до нікчемності. Я звертався навіть до президента Української академії наук, мого доброго знайомого ще з довоєнних часів. Президент не відповів. Може, лист не дійшов до нього, бо коли оце сталося вже тепер зі мною, то саме завдяки президентові, а ваш покірний слуга зміг звити собі тепле кубельце на агростанції імені великого вождя. Президент пішов до Хрущова, розповів про те, як знадобилися мої ґрунтознавчі рекомендації передовим кукурудзаводом, і той негайно звелів – трудовлаштувати. Але це про мене тепер, а тоді не знайшлося нікого, хто б допоміг. Всі були галілеями до полохливих своїх душах, забувши успадкувати Галілею у головах. Можу відкрити таємницю. Коли я побачив нове студентське поповнення, то возрадувався неймовірно. Ось люди, які бачили кров і смерть, які вмирали, але залишилися жити. Ось хто віллє, молоде вино в старі міхи. Ось де початок нового покоління вчених, твердих, відважних, справжніх лицарів науки. І що ж? Топчуть старого черкаса і всі мовчать. Може так і треба? Як вчить діалектика? Старе відмирає. Але топчуть студента Сміяна, і жоден його товариш-фронтовик не підіймається на захист. Що ж це таке? Я пробурмотів Бурматіву зніяковіло. Повірте Олексію Григоровичу, що я і сам нічого не можу збагнути. Може, коли б ішлося не про мене самого, а так, я просто безпорадний. Мені здавалося, що після цієї страшної війни повинен запанувати вічний мир не тільки між народами, а й між усіма людьми. А вийшло так, що стало, мов би, ще гірше. Я мав би вжахнутися вже в перший день, свій в інституті, коли нас зігнали до клубу, щоб затаврувати оповідання молодого українського письменника, і не тому, що воно там якесь зловороже, а тільки для справдження слів відомої пісні «От Москви до самих до окраїн». Раз у Москві б'ють Анну Ахматову